Hende ved jeg tal ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Ole Helmersen. Ole er lektor i Metus ved København og Copenhagen Business School. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexicon. Hej Ole, og velkommen til. Tak for det. Nå, men Ole, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om Margaret Thatcher. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem, hvem er Margaret Thatcher? Margaret Thatcher er en af de mest fremtrædende britiske politikere i tiden efter 2. verdenskrig. Um hun var en konservativ politiker, øh, på mange måder en øh, mønsterbryder, fordi hun som kvinde øh, kom til magten som leder af det konservative parti, øh, som på et tidspunkt, hvor, hvor det var svært for kvinder i det hele taget og for, altså for alvor at komme ind i, i politik mm. hun havde haft en periode forud for hun blev leder af partiet, hvor hun havde været minister, men hun brød igennem for alvor i sit eget parti, da hun blev leder af partiet i 1975 og rigtig for alvor, da hun så vandt en stor sejr til det konservative parti ved et parlamentsvalg i 1979 hun er en af de, hun er en af to, måske tre politikere i det 20. århundrede, som virkelig har formået at forandre Storbritannien. Den anden, jeg vil nævne, det er en, en, en premierminister for Labour, der hed Clement Attlee, som blev valgt som premierminister i 1945, lige efter 2. verdenskrig. Der slog han faktisk Winston Churchill i det valg, der blev overholdt et par måneder efter krigsafslutningen. Trods det faktum, at Churchill var umådeligt populær i sit land, så vandt Labour, det britiske socialdemokrati, valget, fordi de gik til valg på en dagsorden om, at indføre en velfærdsstat i Storbritannien. Det var en slags, det man nogle gange kalder et paradigmeskift. Man skiftede simpelthen politisk kurs for alvor fra det, der havde været gældende før 2. verdenskrig op igennem 30'erne, hvor det var konservative regeringer, der sad på magten, til nu en laber-regering. Og den politik, han indførte, øh, varede cirka 25 år frem til midten af 70'erne. Så begyndte den så småt at få problemer. Mm. Og så kom Margaret Thatcher til med et helt nyt program, et nyt Igen paradigmeskifter, hvor man helt ændrede den politiske, den politiske ideologi fra overvejende socialdemokratisk domineret en politisk ideologi, hvor staten godt måtte spille en stor rolle i styringen af økonomien, hvor man havde nationaliseret en række industrier som, som transport og olie og gas og elforsyning og vandforsyning osv. Så kom Margaret Thatcher og sagde, at det dur ikke længere nu skal markedet bestemme. Så hun indførte simpelthen en markedsstyret økonomi, lidt ud fra devisen om, det der, det der ikke selv kan, kan, kan stå, det må falde. Hun øh, ændrede synet på øh, arbejdsløshed, som havde spillet, øh, fuld beskæftigelse, beskæftigelse havde spillet en meget stor rolle i perioden frem til, hun overtog magten. Efter hun overtog magten, der blev det først og fremmest et bekæmpelse af inflation, og det blev indførelse af markedsøkonomi. Man solgte øh, en række statsejede øh, industrier til den private sektor øh, og sim ændrede simpelthen styreformen, kan man sige. Ja, altså så det her det er en kvindelig skikkelse, der mm. simpelthen ændrede. Øh, Ja, Storbritannien, som... som det gjorde ja, som, det. det, det gjorde hun. Som sta altså, staten simpelthen... Altså, ja. vi gik fra, hvad vi kender her i Danmark fra velfærdssystemer. Ja. Staten styr, tager en stor del af pengene i, i skat for et, et bedre velfærd ja. og sådan noget. Ja. Så valgte hun at privatisere en stor del af, af det. Hun, øh, hun gennemførte et privatiseringsprogram. Hun reducerede det, det britiske skat. Ikke alt sammen lige med det samme, men igennem, igennem de... Hun var premierminister i 11 år fra 1979 til 1990 og det kom selvfølgelig gradvist noget af det her, og noget af det har også fået mere, at det måske blevet beskrevet som voldsommere, end det i virkeligheden var, men det var, der var klart tale om en transformation, der er mange, der, der omtaler det som the, the Thatcher Transformation, så hun om, omformede på mange måder det britiske samfund. Og, og gjorde hun, det mere konservativt, kan man sige det? Det kan man sige, i hvert fald mere markedsstyret, så hvis, det, hvis, hvis, hvis der er en, en lighedstegn mellem hvad skal man sige, at det private marked skal have en, en, en stor rolle i den måde, en økonomi bliver styret på, så, så gjorde hun det mere konservativt, hvis, det, hvis der er en mellem de to ting. Det gjorde hun helt klart. Øhm, privatiseringer af statserede industrier, reduktion af skatteniveauet, hun gik også til angreb på fagforeningerne, som spillede, havde spillet en stor rolle, havde stor magt i det britiske samfund. Der gennemførte hun lovgivning, som gjorde, at deres magt og deres mulighed for at tvinge lønstigninger igennem blev dårligere. Og på den måde hun bekæmpede hun også den der pris- og løninflation, som, som havde domineret i nogle år, før hun kom til magten. Nu har vi i hvert fald allerede lidt været inde på det, det her med at korte Margaret Thatcher's historie, så jeg vil hellere spørge dig, hvor er det store vendepunkt ved Margaret Thatcher ifølge dig? Jamen det store vendepunkt, det er jo i, i virkeligheden det, at hun formår at, at, at slå sig igennem og blive leder af det konservative parti. Vi, vi er, vi er, da hun blev det, der er tilbage i 1970'erne, der er vi i en, en periode, hvor, hvor politik, og i hvert fald i Storbritannien ikke var et fag, som ret mange kvinder øh, var beskæftiget med, og der var mm. i hvert fald ikke ret mange kvinder, der nåede så langt, som hun gjorde. Da hun blev leder, i 1979, det, da, da hun blev leder af partiet, og da hun vandt valget i 1979, da hun dannede sin første regering, der var den bestod den udelukkende af mænd undtagen hende selv. Undtagen, undtagen hende selv. Ja. Men som nogen beskrev, hun var, den, hun var den hårdeste mand i flokken, når det kom til stykket. Så, så, så der var ikke ret mange andre kvinder, der var på det måde. Så det i sig selv var jo faktisk en meget stor præstation. En anden præstation var, at hun kom fra en anden klassemæssig baggrund end de fleste andre ledende konservative politikere på det her tidspunkt. Hun var ikke, hun havde ikke gået på en af de der kendte dyrekostskoler. Hun havde gået på det, man kalder en grammar en mere almindelig skole. Hun kom fra en beskeden middelklasse-baggrund. Hendes far var købmand, eller havde en købmandsforretning. Hvor de, hvor de fleste andre konservative ledere på det tidspunkt, det var folk, der havde været igennem de, de dyre kostskoler, Eton og Harrow osv., og, og Oxford og Cambridge osv. Og hun, hun fik dog en grad i Cambridge, og hun, hun vandt et scholarship til Cambridge, til, nej, til Oxford University og blev uddannet i kemi, faktisk. Industrikemiker øh, var hun. Så læste hun derefter til advokat. Det, man har noget andet uddannelsessystem i så Det gjorde hun så. Men så gik hun ind i politik øh, og blev valgt første gang til parlamentet i 1900. Og, åh, hvad var det nu, det var? Jeg tror, det var 1959, hvis jeg husker rigtigt. Ja. Og så, ja, så arbejdede hun så op igennem partiet og blev til sidst leder af partiet. Igen, jeg har næsten lyst til at sige det, det er jo helt vildt så stor en kvindelig led af skikkelse, som også hun har været. Det var hun. Også for alle andre kvinder i Storbritannien, det, om hvad man kan opnå som kvinde dengang. Det kan man sige, selvom der er mange, der ville mene, at hun ikke gjorde noget særligt for at, at varetage eller hvad man siger, kæmpe kvindekampen. Men hun var jo dog, hun var dog kvinde på posten, så... Så det store vendepunkt er jo sådan set bare, at da hun blev valgt ind i, i... Ja, ja, det kan man sige. Det var hendes første store sejr, hvor hun ligesom besejrede de odds, der normalt ville have afholdt sådan en som hende fra at nå så højt til tops i, i partiet. Hvorfor er det vigtigt at lære om Margaret Thatcher? Ja, det er vigtigt at lære om Margaret Thatcher, synes jeg, fordi øh, hun i den grad, som hun gjorde, omformede det britiske samfund. Hun skabte simpelthen et nyt, nu har jeg udtrykt et par gange, øh, paradigme, en, en ny måde at Øh, før politik på en ny måde at se øh, samfundet, statens rolle i forhold til økonomien osv., øh, som overlevede hende, også overlevede hende selv. Øh, hun stoppede som premierminister i 1990, for hun rent faktisk blev smidt ud af sine egne, det var hendes egne øh, konservative parlamentskolleger ja, i, i parlamentet, som, øh, som gjorde oprør mod hende, fordi de syntes, hun var blevet for skænger, blandt andet i, i sin politik i forhold til EU, øh, og så de lavede et oprør mod hende og, og smed, hende sim, smed hende simpelthen ud. Så blev hun erstattet af en, en, en, en kollega, der hed John Major, og han bevarede så posten frem til 1997, så hun, så hun indvarslede faktisk et 19-årigt konservativt styre i Storbritannien. Da. Og da, hun, da de så var færdige i 1997, og Tony Blair vandt øh, fra øh, Partiet Labour, vandt valget i 1997, der overtog han mere eller mindre den samme økonomiske politik som hun havde, som de konservative havde hvad skal man sige, skabt i de år, hun var premierminister. Han gik ikke ind og sagde, nu kommer jeg til magten som Labour, nu, nu gør vi ligesom Labour gjorde i gamle dage, nu privatiserer vi igen, eller undskyld, nationaliserer vi igen osv. Det gjorde han ikke. Han holdt fast i den, i den kurs. Så det er vigtigt at lære om Margaret Thatcher for at forstå den engelske politiske historie? Det er det helt sikkert i den engelske politiske historie efter 2. verdenskrig. Så er Anne, altså i, i, I perioden fra 1980 og frem til i dag, der, der er det vigtigt at, at kende til Margaret Thatcher, fordi hun er en af de absolut store politikere i den periode. Hun var også en markant politiker, udenrigspolitisk. Hun havde et meget tæt samarbejde med især Ronald Reagan øh, mod Sovjetunionen. Øh, og, og ja et helt taget nært samarbejde med, med, med, Reagan, med Ronald Reagan. De var, de var nære øh, allierede. Hvad er de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Margaret Thatcher? At hun var en mønsterbryder. At, det, at hun formåede at øh, skabe en temmelig radikal ændring af det britiske samfund øh, fra startende fra 1900, 1979. Øh, og at hun stadigvæk spørger i kulissen i britisk politik, selvom det er en del år siden hun er død nu så spørger hun stadigvæk i kulissen i britisk politik, hvis man kigger på den nedsmeltning, som, hendes, eller som det konservative parti har været ude i siden Brexit, med adskillige øh, premierministerskifte så har, er, der, er der mange af dem, flere af dem, som har, erklæret, er dem, der har forsøgt at blive ledere, og som er måske også er ledere nu, som, som bruger ord, øh, som har sagt, at jeg er Thatcherist. Jeg vil gøre det samme som Margaret Thatcher. Det siger de, som jo i virkeligheden er noget noget vås, fordi ja. de, de sker det i en kontekst, som er en helt anden end den, der galt på det tidspunkt, da Margaret Thatcher var ved magten. Men de bruger hende alligevel som et slags forbillede eller idol, når de skal prøve at gøre sig til over for vælgerne. Som man kan også kalde det et konservativt idol. Det kan man sige. Jeg har i hvert skrevet... For nogle konservative i hvert fald, ja. ja. Jeg har i hvert fald skrevet 100 Münsterbrugere, hun har lavet en radikal ændring i efterkrigstiden i, i, i England ja. øh, og ændrede den politiske dagsorden der. Ja. Og øh, som du selv siger, hun spørger stadig kulissen, fordi hun har været så stor en figur ja. i, politisk, øh, i engelsk politik. Ja. Jamen, er der noget, vi mangler at komme ind på? Nej, det tror jeg ikke. Altså, um, det tror jeg ikke. Altså, det når. når, når til den tid, der er rådighed, så, så, så kan vi nok ikke... Vi, man kunne godt gå i mange flere detaljer, men det, hvis vi skal holde os på det her lidt overbliksniveau, så tror jeg, vi har fået det nogenlunde med. Det kan man nemlig altid. Tak, Ole, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Læg mig der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, kan I gå ind på leks.dk, der er Danmarks nationalleksikon, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak, fordi I lyttede med.